após essa prece, nesse domingo, abrindo as nossas vias mentais com conexões superiores, possamos continuá-la, continuar tendo as mesmas conexões para o resto do das horas que transcorrerem a partir de agora e por que não dizer para toda a eternidade a menção deve ser feita na parte introdutória para que tenhamos voltados os nossos pensamentos a atenção trabalhamos na área de, do ensino E toda vez que temos que passar uma informação aos nossos alunos, começamos a aula dizendo qual é o propósito daquele encontro, qual é o propósito, da, ou, qual o objetivo daquele encontro. Então, nesse momento, também aqui, vamos repetir a pergunta. Qual o propósito de iniciarmos essa nossa palestra de hoje pedindo que tenhamos abertas as nossas formas de pensamento para, e atenção voltada, para o tema que será apresentado hoje. Porque queremos que façamos uma reflexão, vamos interiorizar o conhecimento que for aqui passado, que não são minhas palavras, mas são palavras trazidas por espíritos superiores, que de um modo exaustivo... Estão trabalhando por nós, ditando aqui e acolá a diretriz e o caminho para que a gente possa errar menos e para que a gente possa ser feliz ainda hoje, mesmo que uma felicidade relativa. E nós nos distraímos, saímos daqui como que uma missão cumprida. Já fui à casa espírita hoje, tudo bem, agora já estou tranquilo. Eventualmente até por atavismos de religiões pretéritas ou passadas, que foram aquelas de base, ótimo que tenham sido assim, que nos conduziram a chegarmos onde estamos hoje e que, portanto, reconhecemos que não basta um mero domingo a uma oração matinal, que estaremos livres, despreocupados com relação ao que virá amanhã, depois e depois. Vamos aprender, vamos atentar e vamos levar isso interiorizando como uma mensagem a ser trabalhada diariamente. Vocês vão entender por que eu digo que temos que diariamente, eu diria até a cada segundo. Porque quando repetimos a informação, eu vou certamente é, guardando para mim, de certa forma, aquilo de um modo automático. Então vamos dizer que quando você começa a dirigir, você tem que prestar atenção em tudo. Agora tem que acelerar, agora eu tenho que desbrecar, agora eu vou apertar a embreagem, agora eu vou soltar. Parece uma coisa de muito difícil, complexa. Depois perguntaríamos aqui, quantos de nós já nos vimos dirigindo hoje e nem sabemos que estamos fazendo aquilo? Já acelera, já sai, já vira, já, às vezes até de modo abusivo mas enfim, nós pegamos a, a, o aprendizado é tão repetido todo dia a mesma lição que nós vamos acabando colocando aquilo em prática sem que pensemos muito na, na forma de obter aquele conhecimento então é assim que temos que fazer todo instante falando sobre o tema interiorizando para que a gente possa de fato sair daqui melhor porque ninguém sabe a hora que vamos desencarnar que voltaremos para a pátria espiritual Então vamos levar esse aprendizado vivenciado, rápido, não vamos ficar esperando a... Então, vocês vão ver que hoje a proposta é muito interessante, trazida tanto por Jesus, por Espíritos superiores e até porque não dizer que ela a ciência dos homens que está aqui à disposição de todos nós para que façamos dela um instrumento e um caminho para conhecermos a verdade. Quando conhecemos a verdade, a verdade vai libertar a todos nós. Quando chegamos aqui, pensávamos como abrir esta palestra. E me veio assim, quantos de nós já não viu essa frase? A felicidade está nas suas mãos. E de fato está nas nossas mãos. Não está nas mãos da minha mãe, não está nas mãos do doutor Aguinaldo do centro, da equipe do trabalhador dessa casa espírita. Não está nas mãos dos trabalhadores do plano espiritual, está nas minhas mãos. Eu devo querer encontrar a felicidade. E aí, perguntaria em seguida, se quero ser feliz. Vou perguntar depois, como obter essa felicidade? Qual é o caminho para conseguir esse fim? E aí virão as lições do Cristo, mil lições, duas mil lições, três mil lições, e aí eu vou falar. Tudo que for possível, eu vou fazer. O problema é que nós fazemos o seguinte, a gente pergunta, você gostaria, se eu perguntasse aqui, gostariam de encontrar a felicidade? Eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Agora eu perguntaria, quantos gostariam de obtê-la hoje? Eu acho que poucos conseguiriam levantar. Porque o trabalho é árduo. Mas não é um trabalho exterior, é um trabalho interior. É voltar as atenções para dentro do nosso corpo. É para pensar em quanto espírito. E então, aquela cena que você outrora ouviu de que Jesus operaria os milagres e outras entidades superiores de luz pudessem fazer por nós, pela doutrina espírita, vocês vão entender que não é bem assim. Porque o milagre é operado por nós em consonância com a lei do amor, que está à disposição de todos. Então, milagre não existe. Então, quando você fala, nossa, minha amiga curou-se daquele câncer. É milagre? Ah, porque ela foi lá naquela casa espírita ali operar o milagre. Não existe o milagre operado por fora. Não pelo outro. Ela interiorizou a e muitas vezes por mérito, a gente chama merecimento, e pensou, eu devo mudar. Isso veio como um sinal para mim, e eu vou mudar. A qualquer prova, o que eu preciso fazer para tirar esse câncer de dentro de mim? Qualquer que seja a doença, estamos ilustrando câncer. O que eu preciso fazer para não ter isso comigo? E aí a pessoa vai à luta, virá aqui trabalhar, vai carregar peso, vai fazer uma análise dos seus modos de ação na vida cotidiana com os seus semelhantes, do exercício do perdão, abaixando o orgulho, vaidoso, vai né? E leva aquilo lá como se fosse uma... Eu preciso ser diferenciado entre o, o doutor da casa, a doutora da casa. O, o o todo mundo assim se sentindo vaidoso, sabe? Então isso leva, vai vai maculando, vai maculando e as coisas não vão sendo corrigidas. Vamos bem ao tema. Aquela imagem que até tinha uma imagem muito linda aqui, que era um quadro em branco e preto da imagem de Jesus e agora temos um outro quadro aqui, uma pintura muito bela, normalmente nós fazemos os nossos links de pensamentos, olhando aquela imagem e Senhor, me ajude, eu quero que o Senhor me ajude a curar. Então, Jesus aberto, o braço aberto, e vai te ajudar. Vem cá, Margarete, eu vou te dar uma encarnação na próxima vida, na próxima existência, você vai ter que trabalhar muito, sabe? Porque houveram equívocos passados, e aquilo está tudo dentro de um pensamento, de uma consciência minha. Então, por isso que não adianta o outro falar para mim, você vai, vamos lá, vamos lá. Muitas vezes é até bom que falemos, porque às vezes a pessoa tá tão... O universo conspira a nosso favor. Chega alguém e fala, vamos lá comigo a casa espírita. De repente ele vai e ele se torna um pouco mais, mais feliz, porque se liberta de algum conceito anterior que era muito prejudicial para si próprio. Enfim, na hora que eu estou com aquela imagem de Jesus trazendo a cura, trazendo o caminho, trazendo tudo que eu preciso, eu me acomodo, eu falo, pera aí gente, então deixa eu sentar aqui, que já já Jesus vai vir aqui, você vai ver, ele vai bater a... Então nós temos que deixar bem claro que se Jesus está à espera de mudanças interiores nossas, que deliberemos essas todas ações por uma reflexão diária, qual é o seu maior equívoco? Qual é o seu maior erro? Porque nós temos alguns acertos e alguns erros quanto aos erros que estão atrapalhando a nossa caminhada se pergunte a você agora o que você pode ter feito errado que muitas vezes não tinha uma consciência muito plena sobre aquilo, por isso errou agora é, lhe é dado uma chance, por isso que estamos aqui na terra encarnados, chama-se encarnação, nova chance vai lá, não vamos perder mais tempo Então, neste momento em que estamos voltando aqui com essa chance abençoada que já ganhamos que outros estão ainda lá na fila para ganhar nós já ganhamos é para ser abraçada sem a espera do milagre de fora. sim tem gente que vem aqui hoje e amanhã vai lá na outra religião, vai lá na outra no outro centro vai lá e falar não consigo me curar sabe não é bem aquilo o pessoal fala que consegue milagre ele tá, e vai pular eternidade, vai pular daqui de Rio Preto, vai para Mirassol, vai para... e não vai achar, porque ele tá procurando fora todo o caminho a resolução do seu problema tá... e não está, tá dentro de nós então a primeira pergunta nós poderíamos fazer um questionário como agimos com o pensamento hoje de manhã? É, eu não consegui dormir porque eu fiquei pensando, sabe o que que minha sogra falou? ilustrando pela sogra, poderia ilustrar pelo filho? Eu poderia ilustrar pelo professor... Eu poderia ilustrar pelo chefe... Pelo meu filho... Olha o que meu filho me falou... E aí se fecham com aquela mágoa... Com aquela, aquele rancor... E não se corrigem... Ah não... Ele que deve vir aqui... Se ele tiver que conversar comigo... E começa a deliberar... Como se o mundo tivesse esperando... Vamos dizer assim... Girando... Pelas mudanças... Que devem ser operadas dentro de mim... Então aquela imagem de Jesus... Não pense que ele está fazendo assim para nós, para dizer para você, fique tranquila lá em nossa cadeirinha, continue agindo que eu vou te ajudar. Não, ele quer de você e de mim mudanças. Hoje, em toda a ordem nós poderemos atuar. E eu vou mostrar por quê. Porque se eu falo para vocês que nós temos que mudar os valores espirituais, os valores morais, éticos, vai todo mundo sair daqui muitas vezes nem pensando no tema. Porque parece que é uma coisa muito difícil, muito é, complexa para eu poder colocar em prática. E tem gente que faz até questão de dizer assim, ah, nessa encarnação não vai ter jeito, eu já sou assim mesmo e não tem jeito. Lindo. Eu vou explicar por que, que você vai ter que mudar hoje. Hoje é novembro ainda? Que de hoje? 30 de novembro. Vamos supor que dezembro tivéssemos que entrar com a festa natalina, do renascer de retomar, reconduzir com acertos e retirando cada vez mais os nossos erros. Então, viram que não pode não poderão mais dizer que vieram a casa de oração esperando que operasse um milagre, porque você que vai ter que operar o um milagre na sua própria vida. Não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, não é sua avó, não é mim, é você, dentro de você mesmo. Então a responsabilidade é toda nossa. Tá bom? Seguindo Vamos entender, então, aonde pega toda essa questão que está sendo falada com o caminhar evolutivo enquanto espírito, vai ser colocada agora como uma figura, figura alegórica. Saúde ou doença? Vamos perguntar na sala. Quantos gostariam de estar doente? Eu tenho impressão que ninguém vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quantos gostariam de estar saudáveis? A maioria. Ou todos. Então... Eu vou entender agora o que significa saúde e doença, segundo a visão espírita. Não existe, de um modo bem uh, rápido, que a doença seja um órgão compacto. Quem, querem ver como nós fazemos erros a todo instante? Se eu chegar para o senhor e falar, como vai o senhor agora? Então eu chego para ele e falo, Como vai o senhor? Ele vai dizer, nossa, tudo bem. Claro, ele não me conhece, ele vai começar assim a conversa. Tudo bem, obrigado. Ou então ele vai dizer, se já temos uma certa relação de amizade, ele já sabe que eu conheço a história dele e ele muitas vezes conhece a minha. Então ele vai dizer assim, nossa menina, foi uma loucura essa semana. Uma dor na coluna. Porque nós associamos que a Margarete, ou ele associa, enquanto... Como é o nome do senhor? Pavante. O seu pavan, ele acha que ele é uma coluna. Então eu falo, como vai o senhor falar, nossa, a minha coluna. Como se fosse uma coisa à parte. Está aqui a coluna. A minha coluna. Onde está a coluna? Ela está inserida num corpo material. Que por sua vez tem lá dentro um comando. Que é o espírito. Enfermo. Porque se o espírito tivesse lá dentro sem enfermidade, enquanto espírito eu perguntasse para o seu favor, como vai, senhor Ele vai falar, tudo muito bem, graças a Deus. Apesar da idade, da máquina né se tornando um pouco cansada, eu também, com minhas ruguinhas, eu estou bem. Porque existe uma paz interior das transformações diárias que ele assume e que traz uma paz indescritível. Agora... Então, quando vocês receberem uma visita e a pessoa chegar e falar, como vai você? E você vai lembrar da dor de cabeça, do fígado, da perna, do joelho, da articula, Você vai lembrar de tudo. Você vai fazer diferente. A resposta vai ser assim, meu espírito não está muito bem. Essa é a resposta. Olha que interessante. Porque quando você responder, meu espírito não está muito bem, você vai se ouvir e vai falar, preciso melhorar. Que vergonha. Estou falando de novo que o espírito não está muito bem. Então, não jogue a culpa na coluna. Não jogue a culpa na articulação, no fígado. É você, enquanto espírito, que está no comando dessa máquina, que ora se apresenta. Então, segunda doutrina espírita, doença é uma consciência, que está aqui representada, que é o próprio espírito, no comando de um corpo material, que vai estar ou saudável ou doente. Então eu tenho a associação, não tem como des... separar. Então não é a cabeça, ah, eu estou pior da cabeça, pior da cabeça não, é o espírito que está precisando refletir, o que eu posso melhorar? E aí as perguntas virão na sequência. Bom, se eu tenho dor, é porque eu tenho um espírito doentinho. Se eu tenho um espírito doentinho... O que eu fiz hoje que não estava certo? Aí você vai pensar, ah, já sei. Aquela hora que eu tive que falar com a minha filha, eu usei de uma arrogância, de uma... Enfim, ou eu já estou deitando, dormindo na noite anterior sem a paz, porque eu, eu fiz uma desavença. Eu provoquei uma, uma discussão por bobagem, por causa que a garrafinha de água não estava do lado de cá. Eu queria que a garrafinha estivesse no lugar, porque as pessoas perfeccionistas, elas querem que o mundo exterior ande de acordo com o que o soldado mande. E todos os súditos vão atrás fazendo o que o soldado manda. Quem é o corpo mais enfermo? É o comandante. Porque o amor não impõe. O amor, ele dialoga. Ele diz o seguinte, bom, meu bem. Então se a gente colocasse essa garrafinha aqui, será que não é melhor a gente pôr isso aqui? Porque nós temos diferenças individuais de vidas passadas, com experiências passadas. Tem gente que vai conseguir comer aqui agora o seu prato de comida aqui e do lado um monte de coisas, sapatos sobre a mesa, tá distraído. E as coisas vão andando, o outro, que é aquela perfeição, A ordem, a cadeira está torta. Antes de começar a palestra, ele vai lá ele já dá uma acertadinha. Porque isso é importante para ele. A estética, tudo do mundo exterior. Como está o mundo interior. Devemos nos disciplinar e nos organizarmos para a caminhada evolutiva também, no contexto do homem quanto consciência, quanto holístico? Sim. Eu tenho que me tornar organizado. Eu tenho que me tornar, vamos dizer assim, dentro de um padrão de facilidade, de aprendizado, tem que estar, onde está a caneta, eu, não sei, eu nunca sei onde está a caneta, não, se você é organizado, você sabe, a caneta está na primeira gaveta, isso é importante, mas não fazer disso uma guerra, tem gente que provoca desuniões entre as famílias por causa dessa exagerada forma de agir no cotidiano, e exigindo que o outro seja exatamente como é, o seu modo de pensar e vice-versa, para qualquer eu estou falando de ordem, mas poderia ser para qualquer se eu gosto de Tom Jobim e meu marido gosta da música sertaneja eu assim, você tá brincando eu não quero que você fica ouvindo a música sertaneja aqui dentro de casa, você me incomoda muito porque eu quero que eu vi só... então, enfim, são nas, nos detalhes as discórdias aparecendo e isso gera o que? uma raiva e quando você está raivoso você começa a aumentar a voz Quando você aumentar a voz para falar com alguém, escutem o que eu vou dizer agora. Significa que os corações estão se distanciando. Quando você fala baixinho, é porque você está muito ligado cordialmente a essa pessoa. E é fácil pensar. Como você começou a procurar o seu namoro, como você falava com a garota ou ela falava com o garoto? Oi. Oi. Meu nome é Margarete. assim, sempre baixinho. Mas eu falo, ah, meu nome é Margarete, você quer namorar comigo? Não, eu comecei com a brandura, com a serenidade. Depois de um ano de namoro, aliás, hoje é um pouco mais diferente, né? Porque se dão a oportunidade de não desenvolverem o um afetivo, e os pais concordam com esse tal do ficar, que distanciam as pessoas da responsabilidade... Por que eu não me prendo a ele, não me prendo a esse? Para que eu tenho que gostar de alguém? Eu não quero sofrer. Então, eu não vou fazer as verdadeiras uniões que estão programadas por essa brincadeira do ficar. Então, supondo que voltássemos, por que tinha uma lentidão? Vamos conhecendo a pessoa, vamos andando, vamos vendo se aquilo realmente é com pelo menos alguns pontos de afinidade, de respeito. É uma pessoa que considera a família, é uma pessoa que tem a doutrina espírita segundo o, seu, o meu propósito de, de conhecer enquanto espírito a caminhada evolutivo ou então eu respeito conforme a sua abordagem religiosa, enfim, eu preciso conhecer e nós não temos dado mais tempo para a gente conhecer, então sem conhecimento na hora do namoro nós poderemos fazer equívocos maiores e depois não vamos chorar lá na frente que não deu certo, porque foi muito apressada a escolha e a responsabilidade é toda nossa mas quando estou falando da questão de que vamos eh, analisando esse contexto de que dentro da consciência do espírito que porventura possa trazer um problema para o corpo físico vem essa discórdia desunião que já vai macular você enquanto espírito pelas ações não pensadas maculou discórdia, raiva, ira, maculou, não tem jeito. Manchamos, fizemos uma pintinha. Aí nós vamos para aqui que é uma parte muito interessante. Isso muitas vezes está no inconsciente, quer ver? Não tá aqui, ó. Eu tô pensando, eu tô falando, agora estou montando, não, tá no inconsciente. Essas coisas erradas nossas estão escondidas. E aí, o que que acontece num determinado momento? Do inconsciente precisam ser limpadas essas vibrações. Porque o inconsciente, nós temos aqui, estamos falando de um corpo espiritual que está no comando. Eu, não adianta, eu vou ter que tirar isso de dentro de mim. Conversando ontem com uma pessoa experiente com relação aos valores espirituais, dizer a respeito da borboleta. A maior casca dela, do casulo, é tão pequena que não tem jeito, ele tem que arrebentar, pá. Aí nasce uma nova forma de vida, borboleta. Vai chegar uma hora que essa inconsciência vai ter que ser interpretada. Por isso que eu falei, silenciemos um pouco mais o nosso dia a dia para perceber o que é que está escondidinho dentro de nós. Por que toda hora que alguém fala, ai ah, você é muito lento, você se envenena. O que está atrás dessa história? A pessoa não falou por mal, fez uma brincadeira, já levamos por mal. Mas por que, que você falou quando você é irresponsável? Você, não, irresponsável é uma palavra muito forte e eu não quero... E aí, e tó, Jesus não se ofendeu por nada. Imagina quanta coisa errada que enquanto humanidade fizemos e Jesus não se ofendia. Ele compreendia a inferioridade espiritual ou a, a desconhecimento dos valores espirituais superiores e ele não tinha nem que discutir. Agora não, nós queremos discutir, a gente quer pôr a nossa verdade à custa, muitas vezes, de discussões, né? E aquilo vai andando de uma forma muito prejudicial para nós mesmos. Então, desse inconsciente que vai ter que tomar consciência do que está lá dentro, olha o que, que acontece no nosso dia dia que é errado. Ele passa a mensagem para o consciente e fala, nossa, que dor na coluna. Eu e sou Sopavã, ai, que dor na coluna. Ele não está falando, por que, que essa coluna está doendo assim? Que espírito rígido é o meu, que está tornando inflexível a coluna? O que, que é que eu não quero mudar, que endurece a artrose, endurece? O que é que eu precisaria dizer, nossa, toda hora minha garganta estourada, de dor, de gar... falando demais coisas que muitas vezes devem ser refletidas. Então esse é o consciente meu, a garganta, o fígado, é a coluna, é o joelho. Nossa, uma pressão alta. Ele se envenena enquanto o campo energético por um pensamento raivoso e depois não quer que a pressão suba. Sabe quando você fala, nossa, eu tô fer estou fervendo. Fervendo mesmo, só faltava pôr no fogão. Porque a coisa vai, vai subindo e vai trazendo prejuízo. Esse campo energético desequilibrado vai prejudicar um dos órgãos. Então aí, o que faço eu enquanto Margarete? Já sei. Vou ligar para o doutor Aguinaldo e vou pedir para ele me ajudar enquanto médico. Doutor, o que, que o senhor acha que eu devo tomar? Eu devo procurar a medicina terrena, por favor. É outro mérito do ser humano foi nos dada a consciência da sabedoria para que busquemos os recursos em paralelo com o crescimento, com os valores espirituais, a medicina espiritual e a medicina terrena. Excelente que façamos, vamos sim, vamos pedir orientação. Ainda quando procuremos por aqueles que têm essa noção dos valores espirituais à posta, à frente, pode sair, ele vai dizer para você, que guiando o seu espírito, melhor, precisando melhorar. O doutor Aguinaldo vai dizer assim, como já me disse uma vez, eu estava em depressão, fui até a clínica dele e disse assim, o que precisamos melhorar enquanto espírito? Pronto. Tive que centrar a minha atenção para uma outra abordagem, que eu estava distraída. Agora, o que faz muitas vezes a maioria do médico, que muitas vezes é procurado como se ele fosse o salvador da pátria? Ele pega e fala assim, quando não olha na pátria do paciente... O italiano diz assim, qual é o nome da senhora? Margarete Teresa Gotardo de Almeida. A senhora vai tomar anti-inflamatório por 30 dias e a senhora volta semana que vem. Pronto. O desconhecimento dos valores espirituais permitiu que ele falasse, tome um comprimido que você vai melhorar. Agora eu pergunto, segundo a visão espírita, nós vamos melhorar? Paliativamente, para só para tirar aquela dorzinha da hora, eu vou melhorar. Mas semana que vem eu tô de novo. Minha menina, minha coluna tá diz, olha, não tem jeito. E mais um mês? E mais um ano? E uma vida inteira? Olha minha coluna. E vai embora para a pátria espiritual pensando, minha coluna, olha minha coluna. E não se interiorizou. O que que precisava melhorar enquanto espírito? O que, que é que você tem como essa inflexibilidade no aprendizado? Tirar de você aquilo que são erros de abordagem? Por isso que tem que ler, vamos pegar a doutrina, vamos estudar. Porque se eu leio todo dia fala gente, de novo eu fiz isso? Eu não acredito. Eu falei de modo agressivo de novo, de novo estupim curto, então eu vou me corrigindo. Diário, diário, diário, até que eu Por automatismo, vou me melhorar. Então, o problema é aqui, ó eu vou ao médico, ele me dá o remédio e a, o efeito foi, de certa forma, resolvido. O efeito, melhorei na hora, mas vai voltar, certamente. Agora, e a causa? Trabalhamos nessa hora aqui, a causa? A causa é o espírito que deve ser avaliado. Agora, imagine a medicina terrena. Como que eu posso fazer um conhecimento um julgamento de diretriz de vida para ele, para o seu pavan? Seu pavan, sabe o que o senhor precisa fazer? O senhor precisa começar a pensar mais positivo, o senhor é muito negativo. Ô Margareth, sabe o que, que você tem muito? Essa agitação, você é muito agitada, para que isso? Você não dá tempo para as pessoas se posicionarem, tem que ser um pouco mais reflexiva. Enfim, cada um tem uma... Agora, como que a medicina dá conta disso? A medicina terrena não vai poder ajudar. Então, por isso que eu disse, interiorizando e se perguntando. falo, já sei, gente. Esse meu temperamento arrogante, esse meu aspecto de envenenar, do, do, de querer que o outro gire em torno de mim, egoísmo, eu tenho que perder. Eu tenho que pensar no meu semelhante, eu tenho que pensar na minha esposa. Ela também tem direito a isso. Por que só eu tenho que ter as vantagens de convivência no, no, no receber e pouco dar? Enfim, se pergunte para que você consiga encontrar que, de fato, há uma origem da doença no campo espiritual. E eu falei, engraçado, eu tinha uma, uma forma... Eu vou exemplificar bem com o que ocorreu comigo. Eu tinha uma convivência... É, uma fase da minha vida com uma pessoa Que toda vez que eu me encontrava com ela Por questões provavelmente pretérito Não conhecia Por que ficava aquela coisa estranha? Eu não sabia dizer o que, que era que não estava certo E aí todas as palavras que porventura originavam de, Dessa relação, dessa fala Eu levava pra casa e falava, nossa, mas é, é irritante, hein? Olha, brincadeira. Aí eu deitava pensando naquilo. Acordava pensando naquilo. No dia seguinte eu voltava na mesma situação. E voltava de novo e levava, voltava, levava. Voltava. Meu coração começou... Batia descompassadamente. Graças a Deus, eu já tinha visto o tema... aí Descompassado... Tem um espírito que está comandando esse coração a bater errado. Comecei a pensar, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho que entrar em harmonia. O que, que está em desarmonia? Aí lembrei, ué, você não é a pessoa que tem o exercício do conhecimento, pelo menos estudando a doutrina espírita como modelo de um de, um, de vida trazido que é o do próprio Jesus? Ele não fala aqui que você deve refletir sobre a questão humana manter a harmonia, fazer de tudo para que tiremos de nós essa... E se você não consegue encontrar uma lógica para explicar esse fato, ore enquanto espírito, principalmente à noite, fale com esse espírito. Por que essa, esse desacordo entre nós? Vamos harmonizar. Você errou e eu também? Com certeza eu também. Vamos harmonizar, vamos fazer uma relação afetiva enquanto espíritos e vamos tirar de nós essa desavença. Eu quero voltar às fases, eu quero te amar mais perto e Gente, vocês não vão acreditar. E comecei a fazer essas orações diárias, noturnas, conversando com o Espírito desta pessoa. Eu nunca mais vi essa pessoa. Eu não sei dizer para vocês quem é. Apareceu, surgiu, me fez refletir, eu tomei mudança com relação àquele ponto de vista de, dessa relação em desarmonia. E não encontro mas não sei quem é apareceu para me trazer o modelo de recondução da vida, muitos de nós estamos recebendo a mesma proposta renovadora e nós não estamos prestando atenção, nós estamos distraídos, então enquanto eu tenho aqui que a doença hoje já é nossa, é minha, espírito Margarete, não é o corpo, né porque a consciência é minha, então é aqui dentro de mim, O que, que nós vamos ver? Muito tempo se pensava, por exemplo, que na antiguidade, o indivíduo era raivoso. Já sei porque... Isso na antiguidade, hein, gente? Por que, que ele era sempre nervoso daquele jeito, raivoso? Já sei, o problema era na bile. Ele tinha problema na bile. Então, vamos a bile, vamos fazer uma cirurgia, ele vai ficar calmo. Mas antes de operar o indivíduo, eles davam um comprimidinho de água com açúcar... E falava assim, olha, o senhor tá com problema na bile. Eu vou te dar esse remedinho, água com açúcar. Não explicava que era água com açúcar. Nós chamamos isso placebo. Dava um remédio como se fosse o curador da bile. Fala, eu já sei porque o senhor está tão nervoso assim. O problema está na bile. Porque é mais fácil entender que está na bile do que se está no espírito. Então o indivíduo falava, ah, é, doutor, é na bile. Aí toma essa... Sei, como o senhor vai ver, o senhor vai melhorar. Água com açúcar. Tomava. Chama, Nossa... Olha, parece que eu estou me sentindo já um pouco melhor. Que coisa! Água com açúcar vai atuar sobre a bile, vai Então perceberam que era completamente equivocado. E por outro lado, aquele que era apático, o mundo está caindo lá fora, era para fazer o quê? É o apático. Se não fosse o universo a conspirar com ele, ele não sairia daquela. Tem pessoas que são assim. O que? Eu preciso fazer o que? Parar de fumar? Ah, não vai ter jeito. Nessa encarnação, olha, já tem jeito, a bebida também não tem jeito, pensamento, essa fala até lento. Aquilo, no universo vai conspirar, mas segundo, ação e reação, não reclame. No sexto andar do hospital de base está cheio de gente entubada tentando fazer o, f... o pulmão fibroso funcionar. E, uh, você quer respirar. O duro é que a gente está do lado, né? A gente tem que assistir de camarote ainda. E ter a compaixão e, e falar, não consigo... Ai, não posso nem ver a pessoa. Bom, eu não posso ver. Por isso que eu já nem atuo na área de saúde. Eu já mais em cima, não ajudo em nada. Vai a pessoa experiente, um médico experiente, vai lá, vai conversar, vai entender e vai... Mas é, é uma judiação. Você sabendo que com tanta informação da ciência, deixe o vício... Deixe a bebida, aquela mania do beber excessivo, do beber exagerado, que perde a consciência que e atua de modo desequilibrado e bate. Isso é você, você vai levar para você e não vem reclamar futuramente. O duro que eu vejo, coitadas, às vezes as esposas, levando seus maridos nas cadeiras de roda, todo enfermo, ou então, os seus maridos levando as suas mulheres traqueostomizadas, tudo tentando superar um problema que é do próximo. Então eu queria dizer assim, tá na hora de despertar, gente, não deixa acontecer isso. Só o fato de hoje ser domingo, a gente está aqui hoje, sentados nesta cadeira, já é corpo perfeito, um corpo funcionando, não deixa equivocar. Não deixa estragar por essas ações que eu estou dizendo que devem ser refletidas. Corram uma mudança, promovam hoje e parece que o problema da vida é só o cigarro é a sua bebida ou só é a comida excessiva mas eu quero fazer um complemento do pensamento negativo do pensamento invejoso da falta de perdão tem gente que tem a família desa... com desavenças de séculos porque minha avó brigou lá minha bisavó até estar a avó brigou, discutiu lá atrás quer dizer, que não tinha nada a ver comigo aí quando nasceu a minha avó Ela falou para mim, sabe, a família do fulano, você não acredita, minha neta, o bisneta, ou tetraneta. Olha, lá, eles não servem, aquelas pessoas, não vai conversar com eles. Leva todo o rancor do ódio para a geração subsequente. E a geração subsequente, porque não é reflexiva, fala, é verdade, eu não vou conversar com eles. E achamos que estamos fazendo a caminhada evolutiva que Cristo esperava de nós. tá tudo errado. Quando você teve uma, um desacordo, aí a, a, a, o teu filho vai conversar com a pessoa e fala, olha, vamos fazer as pazes, comece por você, vai lá, oferece uma flor. Uma vez falaram quando eu estava em desavença com uma pessoa, leva a flor. Eu falei, imagine ele vai rir na minha cara. Gente, saibam vocês que eu recebi a flor da pessoa, que eu tinha que mandar. Eu recebi a flor. Quer dizer, olha a inferioridade minha. Eu recebi, a invés de dar. Porque eu estava esperando eu, não, vou levar, vai ficar feio. Imagina que eu vou levar flor para fazer as fases. Leve hoje a flor para fazer as fases. Essa desarmonia que estamos trazendo vai refletir em doença para nós. Aí é o câncer, é uma, uma veia que entupiu, não tá circulando. Precisa circular e aí entope. A matéria vai atuar de acordo com aquilo que eu estou plasmando. Então, preste atenção que além de eu ter o espírito no comando, eu quero chamar a atenção, e já caminhando para o final, que muitas vezes o perispírito, porque vocês sabem, corpo material, é a coluna, lembra que eu falei para vocês? Lá dentro tem uma forma desse copinho, que é o perispírito, e dentro, ou de modo ilustrativo, o terceiro elemento seria o corpo material, o corpo espiritual. Então é espírito, perispírito, Espírito, perispírito e matéria, perispírito e espírito. Então, este comandou passou uma energia para o perispírito que ficou... Gente... Me perdoe. Então, eu tenho três corpos a serem trabalhados. O espiritual, já aprendi que eu tenho que mudar. Marcou a forma para o campo perespiritual, que, por sua vez, vai trazer a marquinha para o corpo material. Então, olha o que, que acontece. O perespírito, quando eu desencarnar, ele também seguirá além túmulo e vai levar essa forma. É como se ficasse aqui o copinho. Olha, é o perespírito da Margarete, que marquei ou com o certo ou com o errado. Aí, de repente, depois de alguns anos, encontram-se mais duas pessoas que têm a ver com a minha existência e me permitem a reencarnação. Volte para a terra para você tentar se melhorar, se é que vai ser dada outra chance. Aí eu venho com essa com essa forma. Então não adianta termos conduzido a vida sem mudanças ainda hoje, porque deixei marquinhas aqui, ó. Por isso que eu falei: vai fazendo o bem, Vai fazendo mudanças para que isso aqui seja modificado a uma outra forminha. Aí isso vai para o plano espiritual. Quando for reencarnar de novo, ele não vai nascer com um pulmão não funcionante, com uma anencefalia, porque não pensava bem. Ele não vai nascer com uma disfunção renal, com um rim paralisado. Ele já vai nascer com o corpo geneticamente ou biologicamente funcionando, Para ele poder seguir, caminhar, que é o nosso corpo de hoje uma dorzinha aqui, outra lá, mas nós estamos aqui, ninguém está no hospital hoje então é reflexão que esse domingo é um domingo de benção para conduzir daqui para frente mudanças rápidas enquanto espírito no exercício de todo o aspecto moral que Cristo quer de nós esperando por nós, porque senão você vai ter essas questões aqui que A considerar. As enfermidades serão levadas para a próxima existência. Eu não quero. Eu não quero. Eu vejo lá na, na neonatal, as crianças que vão nascendo já com seus problemas estruturais, físicos. Isso é muito doloroso. Então, vamos tentar fazer o bem para, pelo menos, tirar essas máculas maiores e a gente conduzir com mais sabedoria na vida familiar, principalmente, é ali no cadinho da família que o exercício é maior quando a minha família está harmônica meu vizinho fala, você sabe que ali eles fazem uma coisa tão interessante evangelho no lar, e eles vão estudando cada dia, vamos lá com eles a gente propaga o correto para aprendizado em enquanto espírito e não só vir à casa espírita no domingo de manhã e aí à tarde, na hora do jogo do futebol, está discutindo com a esposa porque o São Paulo vai perder ou vai ganhar, não sei como é que é a história, e a gente desa faz um desacordo familiar por causa desse campo, campo de vibração. Felicidade para nós é o Santos ganhar, Palmeiras ganhar, Corinthians ganhar? Ou será que felicidade tem um outro contexto que deve ser aprendido por nós? Enquanto espíritas. Hoje, eu estou vivendo no corpo da Margarete, que vocês estão vendo aqui à frente. Na próxima reencarnação, eu poderei usar uma outra máquina, eu poderei usar um outro corpo, às vezes até masculino. Então, as mulheres respeitem-se si e respeitem aqueles que porventura estiverem na relação com vocês. Homens, respeitem as mulheres, enquanto pensando que na próxima nós podemos inverter o papel respeitem as mazelas do outro, porque você inverterá o papel, se você menospreza, você vai ter que aprender lá naquela condição a voltar a amar o próximo. Então nós temos chance de voltar em situações que é perfeita a lei de Deus, que dessa essa chance. Se você não aprender o que deve perdoar, ele vai te pôr num lugar que você vai ter que não ser perdoada. Mas eu pedi perdão, ele não quer. Você vai sofrer muito, Porque você vai ter que aprender que está vendo como eu falei que é importante perdoar e você não foi perdoado, por quê agora? Porque você também não perdoou. Entenderam? A lei é perfeita. Então, considere isso, porque antes até admitíamos que se indivíduo tinha uma doença chamada e hoje, na história, chamava lepra, o que faziam com os leprosos ou aqueles que tinham doença mental? Pegava a pessoa e jogava num canto. Imagina a nossa falta de conhecimento espiritual. Jogava a pessoa que mais necessitava do apoio para um canto. E ficavam lá até desencarnar, sozinho Enquanto espíritas, eu tenho que promover o amor. É a minha mãe que está precisando do apoio enquanto velhinha. É o meu pai que está precisando de mim. E eu deixo lá na casa, numa terceira casa, de terceirizado o serviço de uma incumbência que muitas vezes é do afetivo meu é o meu papai, a minha mamãe que me deu a vida eu tenho que honrar essa existência presente por causa deles graças a Deus eles permitiram a minha vida então não eu pego, mando alguém cuidar deles eu pago lá 50 mil reais para uma enfermeira cuidar é bem verdade que muitas situações nós temos que trabalhar então nós temos que ter um apoio muitas vezes, tá tudo certo, não vamos ter Vamos dizer assim Extremistas Em considerar que então não tem mais enfermagem não Abençoada a mão do enfermeiro Ou das pessoas que amorosamente Vem cuidar dos nossos familiares E de nós né Se você abandonou o seu idoso Você será abandonado Eu não reclamo hein Ninguém vem me visitar A casa fechada Janela fechada Cortina fechada o Espírito fechado Ninguém vai lá E reclama Não Como foi a tua ação durante a vida? Você era carinhoso, carinhosa? Abria o seu domicílio? Dá trabalho, não dá? Dá trabalho. A gente muitas vezes sair daquela conveniência, do, do conforto, abrir, promover a, a, a reunião de todos. Vem lá, meus filhos, vamos, vamos fazer uma coisa juntos, vamos falar de Jesus, vamos fazer uma ação boa, vamos tomar um sorvete hoje à tarde lá no Dr. aguinaldo Dá trabalho. Vou sair de casa no domingo à tarde para isso? Agora, há pouco, pegamos uma senhora carregando um peso de uma caixa indescritível para trazer aqui para ajudar ao centro da trabalho. da trabalho. Mas quantos estão a seu conforto e depois vão exigir que a vida foi uma vida ingrata para mim? Não, é nossa ação e o retorno de tudo o que fizermos. É a planta, foi brotando e trouxe o benefício ou prejuízo. Então, hoje nós vamos sair daqui entendendo que os recursos para a cura não estão somente, não estão somente na mão do médico. Os recursos da cura estão nas mãos do próprio paciente, que somos nós. Então, avalia a sua vida. Reconduza o seu comportamento analisando o que você pode. E aí é tão interessante que eu acho que fica fácil para nós, anota num caderninho o dia, faça um histórico sabe o diário? diário nosso, é muito interessante você vai ver quantas vezes que você pensou errado quantas vezes que você pré-julgou errado preconceito com todo mundo a pessoa chegou e falou, ah, que lá, eu já sei ah, que folgado, ele não tá, como folgado nem sabe quem é a pessoa eu já tô julgando eu julgo, eu já, enfim enfim Isso é para acordar a todos. Porque percebi que alguns estavam doentes. E aí, nós temos que, então, lembrar que o dia é um banquete. Quando eu promovo a festa, eu vou fazer a festa. Quando você vai fazer a festa, você faz com tudo, com boa vontade. Com intenções de alegria, felicidade. E se você não encontrar razão ainda, agora. Fala, mais gente, eu fiz tudo isso que ela está falando e estou sofrendo. Somos conhecedores da doutrina espírita, então nas vidas passadas plantamos uma sementinha, não foi agora, mas ainda que aceitemos com resignação, vai tudo para melhor, não é aceitar com rancor. Eu tenho um paciente que ele faz hemodiálise, ele entra e fala, oi, tudo bom hoje, tudo bem com você? Eu falo, não, não acredito que ele está indo para hemodiálise eu não acredito, ele está resignado, ele aceita tudo, ele está feliz, falou, e ele brinca com todo mundo, ele faz todo mundo ficar feliz lá dentro, por incrível que pareça. Do lado tem outro que está sendo, tomara estivessem fazendo a auto-análise, a introspecção, que é o que nós temos que fazer. Então na hora de dormir, ver, analise como foi o dia, se está demorando para dormir porque o dia não foi direito. Se o dia foi pleno, trabalhou, pôs a mão na massa, não é acomodado, vai tudo para melhor. Então essa é a mensagem da manhã de hoje. Quando alguém te perguntar, é verdade que a felicidade está na tua mão? Você já sabe, hein? Não vai jogar culpa no outro, no seu marido, no seu filho. Está sim. E o que você pode fazer? Eu vou conhecer cada dia mais, vou estudar a doutrina cristã e vou me tornar como seguidora deste modelo. Tudo que for possível. É duro, gente. É duro tirar os nossos vícios. Mas a gente tem que ter passos bem lentos, se for possível, ou até passos rápidos, para quem tiver essa aptidão, que sejam felizes, ainda que relativos, hein? Na felicidade, porque ninguém é feliz pleno, pleno, pleno, Um dia alegria, outro dia problema pesado, outro dia alegria, outro dia é assim a vida. Mas um ajuda o outro. Na hora que eu estou com um problema, o seu pavão vai falar, doutora, eu vim aqui para ajudar a senhora, professora, eu vim ajudar a senhora, meu amigo, eu vim ajudar a senhora, meu querido amigo que está trabalhando, eu vim, um ajuda o outro, independente de quem cargo ocupa, que nada despretensiosamente, eu olho o outro e posso fazer alguma coisa por ele, entenderam? Aí a gente ajuda ele a melhorar. Você só pensou se alguém tivesse tentado suicídio? e partido no plano espiritual, e você tinha visto que ele estava triste e você não foi ajudar, responsabilidade é nossa também. Vamos ajudar, vamos lá, vamos perder 10, 15 minutos, uma hora, um dia, para ajudar aquele que precisa. E muitas vezes nós estamos nesse contexto. Então, que Jesus coloque na manhã de hoje, dentro de nossas consciências, mais uma vez, que já está, a lei de Deus está na nossa consciência, não tem livro, Porque você vai dormir quando você não fez certo, você sabe que não está legal. Tem alguma coisa que não está certa. Então, não deixa esse cárcere seguir com você. É o fígado, não, não é mais o fígado, é a dona do fígado. Então, a dona do fígado vai melhorar. A dona do fígado vai se melhorar na maneira, na brandura, mansuetude, paciência, amor, resignação. E a gente vai trabalhando se autoanalisando que saiam todos daqui com essa nova proposta e que voltem multiplicando a mensagem do Cristo, porque vão estar estudando. E quando a gente puder fazer alguma coisa por alguém, nós estamos muito bem, porque estaremos fazendo também a imagem e semelhança do que queremos para nós. Sejam felizes. E obrigada por mais uma oportunidade, Jesus, por estarmos aqui com essa família de irmãos que hoje, contemplando com alegria, na tranquilidade, ninguém com enfermidades dentro do ambiente hospitalar. Estamos aqui para podermos agir, ainda que rapidamente, no dia de hoje. Que Jesus ilumine a todos. Que assim seja.